Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? A vonalban szügetváli Viktor együtt 2014 társa önök? vagy mi a megszólítás? Ja. Mm -hmm, Szigetvár Viktor, de igen, az vagyok, amit mondtam. Kezdjük onnan, amiben tegnap egyeztünk meg, hogy az új választási szabályok, amelyekkel vagy tisztában vannak az emberek, vagy sem, vagy teljes mértékben, vagy részlegesen, azok milyen alapvető e, változást okoztak, és ehhez hogyan kell e, alkalmazkodni, akár-akár-akár-nem, vagy hogyha nem, akkor vállalja a következményeit a 2014-es ellenzéknek. Azért mondom, hogy 2014-es ellenzéknek, mert 2014 áprilisában vagy májusában lesznek a választások, ha minden igaz. Igen. Ma kicsit jobb, nagyobb a valószínűség, hogy májusban. Együtt lesz az európai parlamenti választásokkal, úgy tűnik? Hát ebben mondott már ilyet is, meg olyat is a Fidesz. Mostanában inkább amolyat mond, de hát majd meglátjuk. mellette, és mi ellene? Hát alapvetően egyrészt az, hogy 4 milliárd forintért néhány étel később egy teljes procedurát újra lebonyolítanak talán pazarló a jelenlegi helyzetben, de a demokráciának van költsége, tehát én ezt el tudnám fogadni, hogyha külön időben tartják. A probléma az az, hogy az alkotmány egyébként helyesen május vagy áprilisra rendeli megtartani a parlamenti választást, és Hogyha mondjuk áprilisnak a legelső hétvégén rendezik a parlamenti választást, akkor a eredményhirdetés után mondjuk két nappal kb. el kellene kezdeni gyűjteni az aláírást az erdő választáson, a jelölt állításra, ami hát nem életszerű. Jobb egyszerűen összecsúsztatni a kettőt. De azt a kormány, illetve a közösségi elnök majd mérlegeléssel eldönti. Vissza az első kérdéshez. Alapvetően, ami az ellenzék összefogás szempontjából fontos, az az, hogy két forduló helyett egy fordulós parlamenti választás lett. Nyilvánvalóan ez bezárta azt a lehetőséget, amelyre az elmúlt húsz évben sok alkalom volt, a Kisgazdapárt és a Fidesz viszonyában, a Temet és az viszonyában, hogy úgy kötöttek pártok választási szövetséget, az első fordulóban saját érdekükben kampányoltak, és aztán megállapodás részeként visszaléptetvényjelöltjeiket a második fordulóban egyik vagy másik párt, jelöltjének támogatására szólították híveiket. Ez most nincsen. A legnagyobb feladatot, felelősséget az ellenzéki pártok vállára azzal helyezte az új választási rendszer, hogy mivel az egyfordulós és érvényességi küszöbb nélküli választás, így azon a napon az az érdek az ellenzéki oldalnak, hogy a lehető legkevesebb egyéni oszt képviselőjelölt szálljon szembe Orbán Viktor pártjával, gyakorlatilag az a legjobb, ha csak ezt most nem értem, ezt és két mondatban mesél, el, hogy ez mit jön? Mit hát jelent, hogy a legkevesebb? Hát konkrétan egy, mert hogyha... Jó, jó, jó, jó, jó már értem, értem, értem, értem. Nos, most e ennek az indoka a választási szabályok szerint az, hogy így van a legnagyobb esély győzni? Hát alapvetően az, hogy a hogy hogy nem osztódnak a, a szavazatok? Így. Hát van. Mi van az ellenkező esetén abban az esetben, hogyha úgy marad, mint ahogy most van? Vagy most tűnik? Az mivel jár együtt? Illetve mi kell ahhoz, hogy hány százalék kell ahhoz, hogy ö, megjelenjen ez a parlamenti választásoknak a szám ö, matematikájában számtörülve? Nem. Pontosan értem a kérdést, de ha jöttem arra kérdező, hogy mi van, hogyha nem lesz teljesen összefogás az ellentéki oldalon, Nem mert ugye arról van szó, hogy pártszövetségeknek más a, a bejutási küszöb. lehet, hogy nem fejeztem ki magam pontosan. Az, az, az más, az a másik része a dolognak. Ez, amit az előbb mondtam, az az egyéni választók Igen. esetlegán fontos. Ott úgy a legegyszerűbb, ha egy fideszes, egy jobbikos és lehetőleg egy releváns ellen. Jó, látod a 2014-es lapot vagy nem látod ez ügyben? Szerintem lehet látni, én abban bízom, hogy lesz valamivel később megállapodás az MSZP-hez együtt, és a DK között is, most egy időre ennek van aztán egy kicsit az esélye, de én szerintem ez meg fog valósulni, hogyha mindenki egy megnyugszik ebben. Több komponens nem lesz? Sőt. Én általában azt szoktam mondani, hogy szeretjük, nem szeretjük a társadalmi támogatottság a parlamenti demokráciában egy fontos dolog. Szerintem a DK-nak a társadalmi támogatottsága, nem nélkülözhet. Én ezt értem, én azt kérdeztem, hogy nem lesznek-e további komponensek? Liberálisok, szociáldemokraták, szociál nem tudom micsodák, liberál nem tudom micsadák, SZDSZ? A mi választási szövetségünk világosan beszélt, arra törekedtünk mindvégig, minden ellenkező irány ellenére, hogy az MSZP-vel és a DK-val megfelelő választási együttműködést hozzunk létre, maradhatunk volna akár a közös listára is megfelelő megállapodással, nem kigolyozni szerettünk volna, a 2014-es választási kihívással összhangban levő politikai tartalmú szövetséget létrehozni. Szerintem ennek még nem múlt el az esélye, azzal együtt, hogy a Podorgábor Gábor meg, meg Smukkandort tárgya az társadalmi támogatottságot jelenleg még nélkülözi. Hogyha felmutat társadalmi támogatottságot, akkor azonnal meg kell velük állapodni. Milyenek a társadalmi támogatottságot nélkülöző pártok? Ugye, van egy vicc, hogy miért van az oroszlának farka, hogy a bojt, ne logjon csak úgy a levegőben, ezek bojtok farok nélkül? Semmiképpen nem nyilatkoznék egy hiszen Oldag Gábor is itt van a magyar politikában 20 éve. Voltak sikerei, voltak hibái. Én azt gondolom, hogy egy fontos döntést hozott, amikor önálló pártot hozott létre. Anélkül, hogy túlságosan benfentesek lennénk, de azt kérdezem tőled, hogy ezek nem inkább pénzügyi tranzakciók, függetlenül attól, hogy transzparensek átláthatóak, ezzel együtt inkább eh, valamiféle választási, matematikai művelet van mögöttük, amiben egyébként pénz folyik valahonnan, valahová, eh, annak érdekében, hogy megjelenjen, de egyébként a komolyan vételük az másféleképpen történik? Nem kommentálnám, az egészen biztos, hogy mindenkinek meg a minden lehetősége arra, hogy társadalmi támogatottságot szerezzen, mi mindig az. Jó, azért ahhoz azt tudnunk kell, hogy maga a társadalmi támogatottság, támogatottság nélkül megjelenő párt, azért az egy olyan pénzügyi konstrukció, ami pénzügyi konstrukció, tehát azért jelen lenni a, a, a, a választási piacon, azért az nem egy e, ilyen, izé, olyan, hogy én ugye elhatározom és sikerülni fog, ahhoz azért egy más kell. Így van, Miértben mindig egyet mondunk, és én is egyet mondtam azokkal a társadalmi támogatottsággal rendelkező pártokkal, meg a is beleértem, törekedni kell a megállapodásra. A társadalmi támogatottság egyébként mit jelent? Ez a kutatási eredményeket jelenti, vagy valami mást? Én alapvetően nyilván a kutatási eredményeket tekintem olyannak, amelyeket lehet vitatni, ezeket nyilatkozom más, ha nem, de az állett Fibor, nyilván vannak módszertani kérdések de azért a létezőtől, létez... nem létezőtől el lehet választani. Ezzel együtt, egyébként nyilván foglalkából is fogadnak meg szimpatikus gondolatokat, illetve és is vannak remek szervező tehetségről árulkodó kezdeményezései. Semmilyen módon nem mondnám kétségbe, de egy választási szövetség kialakításánál azt gondolom, hogy a... azt kell számba lenni, hogy ki tud több hozni, és ebben szerintem mind a DK, mind, mind az MSZT, mind az együtt PM szövetség elvége egyéni kipipáva úgy, ahogy listás? A listáságon, és itt összefügg a két dolog, az alapvető nehézség az az, hogy a korábbi választási rendszerben volt lehetőség arra, hogyha A párt meg B párt közösen támogatott egy egyéni képviselő képviselőjelöltet, attól még ők külön listán induljanak. Mondjuk MSZDSZ közös jelölt volt Sándor Klára Tegeden 2006-ban, Két logó volt a szavazólapon, és az őnál a keletkező esetleges szavazatok azok az MSZP listájára, meg az SZSZ listájára mehettek volna. A választási rendszer ezt a kaput ezt bezárta. Azt kényszeríti ki a jelenlegi választási rendszer, hogy csak és kizárólag 100%-ig azonos jelöltállítók, vagy jelöltállító indíthat egyéni jelöltet, és abból Ugyanolyan listára mehet csak töredék szabadat. Magyaroros Sándor Klárennak el kell döntenie, vagy az MSZP-nek és az SZDSZ-nek el kell dönteni, hogy melyikük választja Sándor Lárát? Vagy pedig közös listát kell állítani az mszp szdsz ebben a történelmiértlen példában. Ez a két lehetőség van. Összes szövetségi tárgyalási egyeztetés egy bizonyos ponton túl erről szólt. Hogyan vannak az arányok? Biztos tudnom kéne, de akkor nézd el a tájékozatlanságomat. Tehát a 190 nem tudom hány képviselői hely közül egyéni és listás, hogy alakulnak. A 199 mandátum most parlamentben eh, maximum 93 mandátum listás, és 106 mandátum pedig egyéni országgyűlési választókerület. Ezzel a választási rendszer egészrein belül a korábbi választási rendszerhez képest az egyéni választókerületek felértékelődtek, és az annyi megérdést kell tenni, hogy a 93 listás mandátumból le fog jönni valószínűleg legalább egy mandátum, mert a parlament úgy döntött, hogy a nemzeti, magyarországi nemzeti kisebbségek számára parlamenti képviseleti lehetőséget biztosít. Reálisan számolva a roma igen, kisebbségnek lesz egy mandátuma, így összesen valószínűleg csak 92 listás mandátumot fognak elosztani. Jó, maradjunk azért a listásnál, mert ezt nem beszéltük ki. A listásnál még egy dolog van, ami, ami közismert, hogy 5%-os parlamenti küszöböt megtartotta ez a rendszer, két jelölt állító szereplő összefogásánál 10%-os ez a küszöb. Két jelölt állító szervezet az ebben az esetben reálisan 2014-ben mi lehet? Hát mondjuk a Fidesz-KDMP, ez végig a két párt, de mondjuk ilyen jelenleg a Együtt és a Párbeszéd Magyarországért párt szövetsége. Ami azt jelenti, hogy ez ugye ti vagytok, hogy ti 9%-kal Olyanok vagytok, mintha nem szereztetek volna egyet sem? Listán igen. Ennek a kockázata mekkora? 10% az nem kevés. 5% se kevés. Dívat ebben a pessimistának lenni, én azt gondolom, hogy a 10%-os küszöbb megugrás az ilyen szövetség számára semmilyen akadályt nem fog jelenteni. Nem Mennyiben így. játszott te szerepet akkor, amikor ez egy pártszövetség lett, és nem egy párt? De gondolom, hogy szerepet játszott olyan emberekről van szó, akik ezzel tisztában voltak, és vállalták a kockázatot, ha ez kockázat, ha ez egy megfelelő kifejezés. Hiszen egyébként, ha nem pártszövetség lenne, akkor az is elég lenne. Ha egyébként az Együtt 2014, ez egy párt lenne, és nem pártszövetség. E tekintetben ugye most nem beszéltem nagyon sok hülyeséget. Nem, nemben nem igazad van politikában azok az emberek alakítanak pártot, akik többé-kevésbé hasonló dolgokat gondolnak. De magyarul annak idején a kockázatát felmértétek, és nem találtátok kockázatnak. Azt mondtátok, hogy ez a szó jó értelmében be lett, így jobb, mint hogyha egyébként egy háztartáson belül élnétek, mint család. Nyilván boldogabb lennék, ha jobb lenne a társadalmat, támogatottságunk, de én sem vagyok elégedett nem, nem, nem, nem, most nem ezt kérdezem. Azt kérdezem, hogy ezt fel sem -e, vagy menet közben nem volt -e olyan gondolat, hogy a pártszövetség párt alakuljon? Nem így nem merül föl, szerintem mi, mi két közösség van, szövetséget kötöttünk, és közösen akarunk az MSZP-vel és remelteleg más pártokkal kormányozni a Fidesz után. Nem most én ezt együtt 2014-ről beszélek, hát ugye az új párt szövetség, hogy akkor abban ugye szolidaritás, milla és ö, egy. No, az, mi már hát mi, mi egy párt vagyunk ebben az ügyben, vannak társadalmi szervezetek, hogy minket támogatnak, de ilyen viták belül nincsenek. És akkor a 10% az mire vonatkozik? Az Egyitra és a párt beszél Magyarországra. Egyitra és a Karácsony-Gergényi párt uh -huh. közösen. Úgy. A szolidaritásnak ez semmi köze nincsen abban az értelemben, hogy a választókeleti elnökeink mondjuk 40-50%-át a szolidaritásból szerveztük, de ők ma ugyanúgy tagja az együtt pártnak. Ebben az értelemben azt a társadalmi szervezeti hálót mögöttünk hagytuk, egy gyors pártépítésben vagyunk, amit biztos lehetne jobban csinálni. Nyilván én is minden nap szeretnék még. Jó, hát végül is az összes tévedésem talán azért is jó, mert mások sem vannak mindig tisztában mindennel, így aztán vagy vagy pedig a logikus előre része volt ez ebből a szempontból közömbös. Soha nem merült fel, hogy a párbeszéddel ti egyesüljetek? A, a szövetségközéskör nem merült fel, én azt gondolom, hogy nem lehet arra optimalizálni egy együttműködést, hogy 10%-tól elkezdünk félni. Egy dolog biztos, választási jogilag van egyszerű megoldás arra is, hogyha ilyen problémát mi éreznénk, de nem erre kell. Hadd egy -e, kukacos, ha tíz, mondjuk, hogy 10, akkor azt te ma megmondod, vagy nem mondanád meg, hogy abból mennyi az együtt és mennyi a párbeszed? Vagy ez így nem is kifejezhető, de... Ez, nem, nem kifejez, ez szerintem nem kifejezhető, olyan emberek kötött. De azért a hátatokon ti viszitek a párbeszédet, és nem fordítva. Nem gondolom. Ők sokat tesznek hozzá a parlamenti munkájuk révén, és van számos olyan politikusok, akik a nyilvánosságban már elfogadott politikusok, és egyébként az a párbeszéd Magyarországért pár számos kiváló egyéni országgyűlési képvisel. De a párbeszéd Magyarországért nem fogok most hallgatói telefonokat kérni ezügyben. Míg az Együtt 2014 valamilyen módon megjeleníthető az emberek számára, addig vajon a párbeszéd önállóan egyébként létezik-e? Miközben értem, hogy de facto vagy de létezik, de vajon a de facto létezéséről az emberek hogyan szereznek tanúbizonyságot, mennyiben látják másféleképpen, mint a MP-t? Nem tudom, de én nem is volna tisztán minősíteni. Na, azt tudom, hogy miattól egy, egy jobb szövetség erősebb, hát lettünk erősebb közösség, hogy Karácsony menedek, vagy Szabó tína, és nem tudottak felsorolást csatlakozott hozzánk. Egy program... Érzitek ti azt a támogatottságot, hoz velük együtt jött a hajdani lmp ből vagy attól függetlenül? Nyilván. Tehát, hogyha van egy tömegrendezvény, akkor jelentkezik ott egy potenciális akárki, akiről te tudod, hogy nem miattad, hanem miattuk van ott? Vannak ilyen emberek, és én mondjuk a legutoljára ennek bizonyságát Szigetlen Miklóson éreztem, amikor ott voltunk közösen az MSZP-vel és a DK-val kampányolni Ladányi Sándor mellett, és voltak napok, ahol 40-60 ellenzék aktivista dolgozott azon a terepen. Én is ott voltam, a Gálatvíd is ott volt, mások is ott voltak is a... Párbeszéd Magyarországé, tehát fiatalabb aktivistákkal érkezett, a mi pártunk pedig, pedig, pedig, pedig középkorú, átlagos korú aktivistákkal érkezett, tehát kiegészítjük jól. Gyorsái Ferenc plakát kampány egyebek között arról szólt, hogy az emberek tudják, hogy imáról már nem a magyar szocialista párt tagja. Vajon karácsony gergejékről milyen mértékben tudják, hogy már nem elempi? Erre El nem fogadnék, szerintem ezzel még van feladat a kérdés mögötti Uh, mit gondolunk az lmp vagy az lmp nem gondolunk semmit sem, mert az ennek a családnak még csak távoli rokona sem? Én az LMP-t, és magát is tisztelem, divatőt szídni a mi oldalunkon, mert én nem szoktam. Én szerintem egy fontos eredményt hagydott végre kollégáival, és azok a megjegyzések, amelyekben van egy De a Siferben benne van potenciális, amikor befutjuk a tiszteletköröket az ötszázalék? Ez nem tiszteletkör, ez szerintem a magyar politikában én nagyon szeretem lefutni a tiszteletköröket, mert ez arról szól, hogy... Be... Jó, csak utána mindig jön egy de. Most itt nem volt de, mert nem hallgattad végig, amit mondom. Bocsánat, akkor figyelek. De... De most ez mindegy. Én azt akartam csak mondani, hogy a kapitalizmus kritikája révén, ha tetszik, ez lett volna, de kapitalizmus kritikája kivételével, mert én szeretnék egy kapitalista piatgazdaságban élni, amely igazságosabb országot terem. Alapvetően Andrásnak azzal az elemzésével, hogy volt probléma az elmúlt két évtized státuszkójával, azzal egyetértek szerintem, bizonyos ponton túl erre, rossz válaszokat adott, abban biztos vagyok, az az egy színesítette volna és hozzá volna egy ellenzéki összefogáshoz. Azt gondolom, ők már kiestek? Azt tudti, hogy ők ebbe a körben nem kerülnek be? Azt hiszem, hogy ez nem rajtunk múlik, hanem azon, amit a az András erről mondott. De a politika nem ismeri azt, hogy soha? Így van, én azt gondolom, hogy, hogy a Orbán Viktor leváltása egy több részre szakadó bal-közép ellenzék által akkor lenne a lehetséges igazán, hogyha a társadalmi támogatottsággal rendelkező pártok mindegyik összefogott volna. Magyarul nem lett volna ellenedre, hogyha az LNP is benne lenne ebben a, ebben a tágabban vagy családban? Hiszen majdnem oda éppen ezért kezdeményezett szövetségi tárgyalásokat tavaly novemberben az LNP-vel, amelyre az lnp nem... Utálom a kövködés szót, most mégis ezt mondom. Az, ami annak idején az LNP különvállásakor volt, ugyanakkor megszűnt. Tehát én is nem hallom azt, hogy a két politikai egység egymásra kígyót békát kiabálna, vagy az egyik védekezne, a másik támadna, vagy csak süket vagyok? Én értem, látok. Én azt látom, hogy mind a két fél teszi a dolgát. Andersék más úton keresik az előre menetet. Szerintem ő a parlamenti bejutás nekik nagyon nehéz lesz. Én bíztam volna benne, hogy megtalálják. Jelentős veszteség lesz az ő esetleges négy százalékuk? Hmm. Veszteség lesz nyilvánvalóan, főleg Budapesten és az ország bizonyos részein, de jelenleg ezzel nem lehet kalkulálni. Siflál... Jó, akkor térjük vissza a matematikához és a listára. Bocsánat, igen. Na, cserébe viszont kérdezzél, mert akkor Nem, akkor azt kérdezem, tehát, hogy akkor hogyan alakul itt az élet a 10%-kal, illetőleg hogyan alakul az élet e, a matematikával. A listán életek hogyan adódnak össze? Tört szavazatokon? Valószínűleg én amit, amit gondoltam. Szerintem nyilván mi számot vetünk a felelősségünkkel, nem fogunk olyan helyzetet teremteni, hogy egy kormányzó többség rajtunk menjen el, mert valamit elhibázunk. Technikailag minden megoldható, nem ez a kérdés. Jó politikát kell képviselni egy erős összefogásban az MSZP-vel. Gyakorlatilag inetet ez a matematika egyszerűen alakul a 106 választókerületben, egy forduló alatt eldőlnek a mandátumok, azt kapja a mandátumot, aki a több szavazatot kapja. A listáság ennél bonyolultabb, de nem nagyon hosszú magyarázatot igényelne, hiszen határon túli szavazatok vannak, töredékszavazatok vannak. De ha leegyszerűsítjük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy többé-kevésbé a listára leadott szavazatok arányában osztja ki azt a 92 vagy 93 listás mandátumot a választási rendszer, hogyha van egy, nem tudom én, 40 ot teljesítő párt, akkor a 92-93 mandátum körülbelül 40 át fogja megszerezni. Mennyire fontos az, hogy amiről mi ketten beszélgettünk, azt a választó is tudja? A választó ebben azt gondolom, hogy a választó választási jogi szakemberre nem kell képezni, azt kell nekik megérteni, azt kell az átlag választónak is megérteni, hogy egy fordulós választási rendszerben ugyanúgy két szavazata van. Vajon a tíz emberből hány tudja azt, hogy egy nem tudom, nem tudom. Ugye más műsorokban általában arról van szó, hogy mit mondott Gyurcsány Ferenc, vagy éppen Bajnai Gordon, ez nem az a műsor, és ennek megvannak a maga előnyei, hátrányát nem nagyon ismerem. Az a kérdés, hogy holnap fél nyolc és 8 között rá érzel, mert ha igen, akkor beszélhetünk arról, amiről más műsorokban is szoktak, legfeljebb mi nem ugyanolyan módon szoktunk, de most elvileg megcsináltuk a pincét, a talapzatot, amire aztán rámelhetjük azt a beszélgetést, amely egyébként az összes ellenzéki vagy nem ellenzéki rádióműsorban habzik. Én fontosan tartanám, hogyha érdekel téged, hogy hallgatókat hogy én ezt elmondhatsam, mert ebben Ennyi személyeset ezek meg, hogy engem elszomorítóan sok szerdítés és indulatoktól teli pényállítás íródik, akár az általam egyébként tisztelt Galamuszon, vagy az általán egyáltalán nem tisztelt Bartus László által, amit már a lelkemre egy bizonyos pont után nem veszek, bár nyilván engem sem vagy érintetlenül. De az egészen biztos, hogy ebben az ügyben csak akkor van békés, kormányváltás és normális közélet, hogyha legalább az ellenzék oldalon meg megérteni egymást. Én pontosan értem, hogy mit mond Gyurcsen Ferenc, pontosan értem, hogy a mögött van. Jó, csak azt kérdezem, hogy akkor holnap fél nyolc után, öt perccel jöhet a második rész. Így van, és ezt nem vitatom, én állok rendelkezés, hogyha erről kell. Én meghívlak téged. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra, önök Szigetvári Viktort hallottak. a három és fél percet, ha hívnak, hívnak, ha nem hívnak, nem hívnak. Elérhetőségem 3.53, 94, 51, ez a fonográf és a társasjáték. az István a király szerzőpáros alkotta a társasjátékot is. A régi már nem vár. A régi már nem lány. Kéne Nem biztatom önöket. Ha hívnak, hívnak. Ha nem, 8 óra után felcsúti Pétert keresem. Nagyon érdekes volt elhangzottak, hogy a Fodor Gábor pártja és a karácsony pártja. Hát ez jól mutatja, hogy ezek egy-egy ember alkotta. Ez egy-egy ember, sőt. Nekem nem tisztem mindenhez kommentát fűzni. telefon még belefér, 120 másodperc. 35394-et egy. 110. Én azért szeretnék bőven hallani arról, hogyha van rá lehetőség, hogy a listás a listákra leadott szavazatok. Tehát mi lesz a sorsa, mert ez a töredék szavazat, meg a maradék, meg minden ez nem. Holnap akkor sort kerítünk erre is. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Istenetem, gondolon, nem is vagyok. Jó Csak annyit szeretnék mondani, hogy isteni a műsor és jobb úrást kívánok a lábának Na. átadom neki, köszönöm szépen tennap írtam egy SMS-t Gyurcsány Ferencnek is megírtam, hogy van némi tüske a lelkemben de ha privát ezt átbeszéljük akkor szüvesen rendelkezésére állok rádióban és rajtam múlik, hogy válaszol-e vagy sem újabb sms nem küldök egy egészen kiemelkedő interjút adott Lázár János a 444.hu-nak, úgy szerintem a hvg.hu-nak adott tegnapi interjú, szintén figyelembe méltó, Még egy is utolsó a jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! az beszélgetéshez kapcsolatban a engem is érdekelt például a Fodor Gábor pártjáról részt vettem nem. nem fog arról a pártról további részleteket hallani. Az a kérdés, amit én feltettem, azon gondolkodjon ezzel kapcsolatban további részleteket. Nem hiszem, hogy bárki mondaná önnek. Ah, jó, oké. Okay. Köszönöm szépen. Szívesen. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. 18-as szám alatt találja a Keife zenei partnerét, ahol este nyolcig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja kedveket. István! Jó reggelt lehet? A vonalban felcsúti Péter, akivel talán egy fél éve sincs, de talán egy fél éve egy hosszabb beszélgetést folytattam egy tv-műsorban, a deviza hitelezéssel kapcsolatban. Nyakó István kifejezése volt, ez egy ilyen szójítás, az új novum. Azért érdeklődöm, és köszönöm a rendelkezésre állást, hogy mindaz, amit a deviza hitelesek megsegítések kapcsán az ember hal, Aval kapcsolatban mit gondoljon, hogy a közgazdaság újabb eszközöket talál ki, eh, amelyeket itt a kényszer hatására szül, vagy ön, aki eddig nem volt politikus, és tudtommal nem is kíván az lenni, de lehet, hogy tévedek, hajdan volt bankárként és pénzügyekhez értő emberként, hogy éli azt meg, hogy a politika legyen ez a parlament felül, vagy legyen ez az utca felől, úgy mászik be az ön szakterületére, hogy a kétszer-kettő igazságát, ha teljesen nem is írják, de van kísérletre. Hát talán azzal kellene kezdeni, hogy, hogy már a, a, a devizahitelek problémája, én nem, hogy is mondjam, nem fogalmaznék ilyen érzelmi kategóriákkal, hogy kiket kell megsegíteni, meg kik a bűnösök, meg, mert ez már önmagában is jelzi, hogy korán sem. Kizárólag egy pénzügyi vagy közgazdasági kérdésről van szó, szóval, ami egyébként normális is, mert önmagában ehhez szigetelve nem is létezik közgazdaságban vagy pénzügyek. Hát hiszen az emberek élik ezeket meg, az ő helyzetüket befolyásolják ezek a dolgok. Ezért óhatatlan az, hogy amit mi közgazdasági vagy pénzügyi kérdésként élünk meg, egy perccel később ne legyen társadalmi, szociális vagy éppen politikai kérdés. Tehát ezen őszintén szóval nincs mit uh, csodálni. Jude a Moldova Györgyi mondat, mely szerint gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, ha gondolja, felidézem a teljes történeted az életkorából adódóan, talán tudja, hogy miről van szó. Az mennyire jellemzi önt a devizahitelezés kapcsán? Uh, hát maga az, hogy a, a probléma oda fajult, ahova fajult, ugye? Az, az lehet... Egy másodperc ürelem, ön pontosan fejezi ki magát, amikor azt mondja, hogy fajult, az mit jelent? Hát, hogy több oknál fogva, és ezek között az okok között vannak, hogy is mondjam, amiket úgy szoktunk mondani, hogy objektív okok, hogy hát a dolgok úgy alakultak, és vannak szubjektív okok, hogy azért alakultak úgy a dolgok, mert a társadalom, a politika... A fajult az az utóbbi kategória. Hát én azt gondolom, hogy a két fajta tényező hatására a dolgok mára elfajultak, ami azt jelenti, hogy messze, nem olyan, hogy messze nem olyan súlyúak, messze nem olyan kategóriákban folyik róluk a vita, és egyébként a javasolt megoldások messze nem olyanok, amiket optimálisnak lehetne nevezni. Ez önt egyébként arra veszi rá, hogy távolság tartóbb legyen, vagy nem teheti meg, vagy a viszonyulását mennyire befolyásolja? Ez az igaz, hogy én ezt nem tehetem meg. Én rengeteget, hogy mondom, az elmúlt három évben, vagy inkább azt most már azt mondanám, hogy talán az elmúlt öt évben, én nagyon sokat nyilvánultam meg, a hitelet témakörében. körében. Még valamikor 2009-2010 táján ez nekem, hogy is mondja, hivatali kötelességem volt. Már ez inkább azt mondlám, hogy morális kötelesség. Én végül is egy nagy bank vezetőjeként, amely nagy bank, hát mondjuk egy durván az összes devizahitelek mindegy 10%-át helyezte ki. Én úgy gondolom, hogy egy egykor volt vezetőként, én azt nem engedhetem meg, hogy én ettől elegánsan távolságot tartsak. Nekem erről a dologról nyilván véleményem van. A véleményemet el szoktam mondani. Úgy szoktam elmondani, hogy igyekszem figyelembe venni azt, amivel kezdtem, hogy hát ezt nem lehet kizárólag, hogy is mondjam, racionálisan pénzügyi, közgazdasági kategóriákban vitatni ezt a kérdést, mert hát hiszen ahogy mondtam. Bizonyos a... szempontból hasonló foglalkozást űzünk, csak más-más területen. Azt kérdezem öntől, hogy akár a hónapokkal ezelőtti prognózisában vagy a mostani prognózisában, ha egyáltalán van ilyen, benne van-e az, hogy mi lesz decemberben, vagy áprilisban, ha nem is volt benne, biztos gondolta, hogy haladhatnak erre az irány, hogy haladhat a folyamat erre, mint ahol most éppen szeptemberben tart? <tos> Ha, ha megkérdeztek volna engem januárban vagy márciusban, akkor egy dolgot biztosan mondtam volna, és ezt mondom most is, hogy, hogy az egész problémakört alapvetően befolyásolja a politika, és az, hogy a politikán belül egy olyan, hogy minden politikai erő van hatalmon, amelyik lényegében, hogy is mondjam, kiszámíthatatlan és modellezhetetlen, már tudnék a viselkedése, illetve pontosabban egy, dolognak vett alá mindent, vagy rendel mindennek mindent alá, ez pedig a, a saját politikai haszna, már úgy értem az újraválasztása, vagy éppen valamifajta népszerűségi mutatóknak az elérése, és ezek bármikor, azt kell mondanom, bármikor felül tudnak írni nem csupán racionális gazdasági <gül> vagy pénzügyi kérdéseket, hanem éppenségkel elköltsi természetű kérdéseket is, mert tudnék, hogy mi igazságos, meg mi helyes, hogyan lehet erről a kérdésről ezekben a kategóriákban beszélni? Ez ennek a kormánynak a számára nem egy. Hát akkor maradjunk ezen az idegen területen, mondván, hogy ő nem politikus, de nem engedheti meg magának, hogy közben ezen a területen ne nyilvánuljon meg. Vajon a kormányzatnak, vagy a pártnak, vagy pártszövetségnek ez a magatartása hatott úgy a tömegekre, vagy a tömegek egy részére, hogy megérezte a potenciális vérszagát, és kiment arra az utcára, amely utcán egyébként addig alapvetően pénzügyi folyamatokat nem döntöttek el? Én, én azt gondolom, hogy ebben a konkrét esetben valószínűleg most különösen a legutóbbi három-négy hónap fejleményét, ha nézzük, valószínűleg nem erről van szó. Inkább arról van szó, hogy ez a kormány hirtelen megérezhette, vagy megérezte, hogy a kezdeményezés félsőjobbról kiveszik a kezéből, vagy ahogy az ön szakmájának a zsargonjával fogalmazza, akit más tematizálja ezt a, <gül> ezt a kérdést, ez valójában egészen pontosan visszavezethető mondjuk július elejére a kúrjának az, ahhoz az ismert döntését Igen. A egy bizonyos probléma közével kapcsolatban annyira nem az egésszel foglalkoztak, hanem egy részlet kérdésével, hogy ez önmagában egészen biztosan nem indokolta volna, hogy hirtelen a kormány 180 fokot fordítson a Hát illetve, hogy a kormány vagy csak a miniszterelnök is utána az egész kormány, ezt nem tudjuk? Hát én sem akarnék találgatni, egy biztos, hogy, hogy a miniszterelnök vezeti ezt a kormányt, és a miniszterelnöknek a vagyis mondjam a legendás politikai ösztönét, azt, hogy is mondjam, én ezt simán egy bekalkulálandó tényezőnek venném figyelembe. Ezt tanítják a közgázom? Ezt nem tudom, nem hiszem, hogy tanítanák. meg hát ugye a politika nem is erről szól. Ez a miniszter. De mennyire szól erről az önfoglalkozása? Hogy, hogy tetszik, nem is Hát, hogy mennyire szól erről az önfoglalkozása, miközben nem teheti meg azt, hogy ezt számításon kívül hagyja, miközben ezt nem tanítják az egyetemen? Én, hát azt gondolom, hogy egy csomó mindent nem tanítanak az egyetemen, ami van. Az kiválképpen nem, hogy egy politikusnak mik a, mi az ösztöne, és mik, mik az érdekei. De hogyan reagál erre... Nem csak a szakma, hát ugye, hogyha én egy nagyon nagy hatalmú miniszterelnök vagyok, és oda megyek a Dunához, és azt mondom neki, hogy e, folyá visszafelé, e, azt el lehet érni, de ahhoz gátakat kell építeni, meg, meg sok minden földmunkát kell elvégezni. Én azt kérdezem öntől, hogy mindaz, ami ezen a területen zajlik, ahhoz ön, mint pénzügyi szakember, hogyan viszonyul, és talán nem egy annyira szerencsétlen példa, bár nem minden szempontból szerencsés. Én nem tudok jól focizni, de néha mozdul a lába, akkor, foci meccset nézek. E, Önkéntelenül, Hogyan mozog az ön potenciális lába ezügyben, vagy feje? Szóval, ha már ott tartunk, hogy a Duna hova folyik. Ugye volt egy, én valamikor ezt a klasszikus anekdotát feldolgoztam, ugye ismert az ókori Perzsa császárnak, vagy uralkodónak Szerfésznek a történet, aki megastorozta a tengert, mert nem volt hajlandó Igen. ülni. A politikusok gyakran viszonyulnak a piachoz így, hogy, mint hogy hogy azt gondolják, hogy azzal, hogy megostorozzák a piacot, akkor, akkor azzal a piac másképp úgy fog viselkedni, hogy ők azt gondolják. Az, az, ez a kormány is szereti ezt, tehát valóban azt gondoljuk, hogy politikai eszközökkel, vagy ha ez nem tetszik, akkor jogi vagy, büntető jogi, vagy akármilyen más eszközökkel képes a piacot kényszeríteni, és valóban azt kell mondanom, hogy különösen egy ország határain belül. Rövid távon ez, ez is tud fordítani. A rövid távon az mennyi idő? Hát én azt gondolom, hogy egy-két év. Az csaló egyébként a nép számára, amelyik elhiszi, hogy az egy-két év akár távlatos is lehet? Én, én azt gondolom, hogy, hogy az nem az átlag ember feladata, és nem az átlagember dolga, hogy mondjuk ezen túlássa, mert az átlag ember... Mi az ön dolga ez ügyben tájékoztatásilag, most leszámítva az, hogy én felhívom önt? Van-e egyáltalán ilyen kötelezettsége? Hiszen én hívtam önt fel, és nem fordíthatom. Ah, igen, morálisan biztosan van, ezt a morális kötelezettséget én érzem. Ezért kezdtem azzal, hogy én elég sűrűn megnyilvánultam, és most is azért mondtam igen, nem azért, mert szeretem a témát, vagy mert könnyűnek találnám, vagy mert olyan nagyon könnyű lenne egy ennyire bonyolult, ennyire, hogy is mondjam, elszúrt eh, halmast eh, megvilágítani, vagy viszonylag világosra tenni. Különösebben hozzá nem értő publikum számára, tehát hogy ez egy hálás feladat lenne, azt én nem hiszem, de ugyanakkor azt gondolom, hogy éppen az említett felelősség De mi az ön dolga a tekintettel akkor, amikor a politika olyasmit mond a népnek, vagy a nép egy részének, amely édes az ő fülének, ehhez képest ön a rossz fiú? Igen, hát ezt el kell fogadni. Szóval... Most nem az a kérdés, hogy el kell fogadni, hanem ugye én azt mondom, hogy nyugodtan dohányoz, nincs jelentősége, ön pedig azt mondja, hogy ebből lehet tüdőrák. Én azt gondolom, hogy nekem az a dolgom, hogy azt mondjam, amit én igaznak tartok. Mennyiben változik időben az, hogy ő mit gondol igaznak a politikai események hatására? Azt nem merném mondani, hogy én egy vált teszek. Hát, ugye azt nem merném állítani, hogy amit én mondok, az mindig igaz, és főtetlenül jövőben igaz lesz. De ez azt gondolom, hogy ezzel a képességemmel nem áll. De a mai felcsúti más, mint mondjuk a januári -e tekintetben? Nem, a januárihoz képest nem, természetesen. Nagyjából én ugyanezt mondom, erről a kérdésről, ugye elmúlt három évben cirka. Um, korábban, ha azt kérdezte volna, hogy 2008-ban mit gondoltam erről a kérdésről, akkor valószínűleg van már más. Gondol. Az a folyamat, amit mi most látunk, miközben nem tudjuk, hogy merre felé megy, mert egyelőre nagyobb a füstje, mint a lángja, ő látja, hogy merre felé megy? Hát ez tud nagyon-nagyon rossz irányba menni. És ahogy mondtam, ennek a kormánynak a, a, a legfőbb tulajdonsága a kiszámíthatatlansága, tehát elképzelhető egy olyan szituáció. Ami nagyon-nagyon komoly kockázatokat hoznak. Mit gondol ez ügyben az utcáról. Én tegnap beszélgettem Póka Lászlóval, akit szívesen szíves elnézést a fogalmazásért tegnap lekapcsoltak e, terrorcselekmény elkövetésének gyanúja miatt, aki ugye az oktogonnál lévő UTP-be e, szerette volna belevágni a csákányát, és azért a csákányát, és nem egy téglát, mert ő azt feltételezte, hogy egy téglától nem törik be. Én már korábban is beszéltem bele, illetőleg e, a kopánycsoport vezetőivel, e, nem azért, mert szimpatikusak, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy én nem tehetem meg, mint körzeti orvos, hogy különbséget tegyek beteg és beteg között, és ha ilyen beteg feltűnik, és a betegsége iránt van érdeklődés, illetve én azt gondolom, hogy róla beszélni kell, akkor beszélnem kell. De mit gondol ön ezekről a mozgalmakról? Mit gondol ezeknek a mozgalmaknak a politikára való acceleráló akceler hatásáról, illetve fordítva, mennyiben accelerálja a politika ezeket a mozgalmakat? Azt mondom, hogy az, hogy ilyen mozgalmak léteznek, tehát az önmagában véve nem meglepő, nem természetellenes, nem helyteleníthető, ezt el kell fogadni a realitások részeként, valóban nagyon sok érdek sérült a devizahitelezés kapcsán és az, hogy ezek a mozgalmak képviselek ezeket az érdekeket, vagy esetenként rátelepszenek ezekre az érdekekre, és a saját érdekeiket, hogy is mondjam, segítik elő ennek révén, ez nem egy szokatlan jelenség, és ezen retetesen csodálkozni nem kell. Amin csodálkozni kell az, hogy ekkora teret kapnak, és azért kaphatnak ekkora teret, mert a lakosság széles köreiben egyébként a, a, a, a kormányzati hozzáállás, és esetenként az ellenzéki vagy a, vagy a szakértői hozzáállás nem elég hiteles. És ezért hitelt adnak e, ilyen szélsőséges csoportok, és ahogy ez lenni szokott, fekete-fehér, bűnös áldozat, tehát ezekben a kategóriákban történő. Hogy az egyik legkétségbejtőbb dolog, ha egyébként kétségbejtő, hogy a mi múltkori beszélgetésünk, ami egyebek között arról szólt, hogy ez igenis tanulható lett volna független attól, hogy azt az idő egyébként, azt a tankönyvet hogy írja át. E tekintetben nincs nagy változás, mert az indulatok szerepe folyamatosan nő az objektív ismerethez képest. Igen, azért nő, mert nem volt, és nincs egy olyan, olyan kredibilis, tehát hihető vagy szavahihető szava politikai erő vagy akár a média, vagy bárki, vagy a szakemberek, akinek a a hitelt. Én próbálkoztam ezzel, de ennek a jelentőségét nem értékelném túl, ugyanakkor én azt kérdezem öntől, hogy amennyire én kívül keze kezelem saját magamat a szakmámon, én... ön hogy éli azt meg, hogy a saját szakmája, illetve a saját szaktársaihez egy megfelelő kifejezés olyan defenzívában vannak, ami egyébként érthető, csak éppen nem érthető. Én azt gondolom, hogy az, hogy a szakma defenzívában van, nyilván nagyobb defenzívában van, mint kéne, hogy legyen, ebben az értelemben érheti elmarasztalás a szakmát, hogy egy kicsit, hát nem kicsit, szóval, hogy elég későn kezdettő ezeknek az önkritikus húroknak a pengetéséhez, mert most már azért hallani elők szájából. Jó, csak én azt nem tudom eldönteni, elnézést a sok közbekérdezéset, hogy ez mennyiben őszinte, és mennyiben annak a megérzése, hogy ezzel most szimpatikusabbá válik, azért ennek van jelentősége. Én ezt én sem tudom, de én nem is vagyok a pszichológus, meg sem. De azért nem árt, ha az ember ezt így is látja. Igen. Szóval én, én azt tudom mondani, hogy én 2009-ben adtam egy, egy viszonylag nagy interjút, egy viszonylag nagy napi labba, és ez 2009-ben, akkor én a Bankszövetség elnöke voltam. És én akkor arról beszéltem, hogy a bankszakmának van keresnivalója, Már pontosabban van igen. saját, hogy is mondjam, felfedezni a saját hibáit ezen a területen. Én akkor arról beszéltem, hogy ez egy, ez egy közös kudarc, ez a, ez a szakma a, az ügyfelek és az állam közös kudarca, és ennek következtében a megoldást is közös. Jó, csak most nagyjából ott tartunk, hogy egy műhiba kapcsán lehet, hogy törölni fogják az orvosi kart? Hát igen, ez a, ez a veszély ennek a dolognak megvan. Én még csak műhibának se feltétlenül nevezném, ennél, ennél, hogy már műhibába belehal a beteg, többnyire, vagy valami nagyon súlyos dolog történik. Ez nem ugyanaz, Tehát itt, itt, itt, itt Mitől fél egy bankin? Korábban Jelasit a viszonylag rendszeresen beszéltem, tegnap végül is válaszra méltatott, nagyon köszönte a lehetőséget, és azt mondta, hogy ez most nem aktuális, nem Jelasít Radovárról beszélek. Azt én nem csodálom, gyakorló bankárként én se szívesen szólalnék meg nem teheti, ugye rettenetesen kényesnek érzik a helyzetüket de ugye most ott tartunk, hogy én ott fekszem az intenzíven ön egy rokonom, és oda megy a főorvos és azt mondja a főorvos, hogy ne haragudjon felcsúti úr, de nagyon kényes a helyzet én nem adok önnek tájékoztatást miközben ön azt mondja, hogy nekem teljesen mindegy hogy mit mond, természetesen jobban szeretném a jókat mondani de mondjon már valamit ah, ahogy mondtam, ez az analógia sántit, vannak ilyenek tehát jól hangzanak, de sántitanak ez nem az az analógia vagy ez nem az az eset? Mi lehet az a szituáció, ahol a bankszakmának azt mondja a politika, vagy nem azt mondja, de azt sugalja, és ennek megfelelően viselkedik, hogy sátát? A bankszakmának nem tud, tehát a bankszakmának rettenetesen nehéz egyként fellépnie, tehát hogy is nem közös hanggal megszólalnia, mert, mert az egyes tagoknak az érdekei eltérőek. Van, akinek az élete függ tőle, van, akinek nem függ tőle az élete, és van, akit tulajdonképpen egyáltalán nem érdekel. Uh, ennek következtében egy hangon megszólalniuk uh, rendkívül nehéz, mert hát hiszen van okuk tartani attól, hogy a kormány uh, uh, retorziókkal él, vagy esetleg a publikum uh, uh, elutasítja őket. A retorzió miben a... Hogy? A retorzió miben a... Hát, ugye azt gondolom, hogy ez a kormány azt megmutatta az elmúlt három évben, hogy bőven, tehát hogy mondjam, a retorzió eszköztára igen széles nála. De ugye azt megérti, hogyha én ezt tapasztalom, akkor önmagában nem, mintha én az erőnek szeretnék nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani, de azért ebben benne van egyfelől a túlzott erő, másfelől pedig van benne egy potenciális gyávaság, miközben ön ezt nem mondta, és én is csak félve kérdezem. Ezek az emberek azért vegyük észre alkalmazottak. Tehát, akik a hanem, hanem a, a, az illető bankoknak az alkalmazottai. E, ennek De közöttük vannak külföldiek, akiről azt feltételezni az ember, hogy akkor elmegy Indiába, vagy bárhova, ahol nincsenek ilyen körülmények. Még se ezt teszi. Igen, hát nem tud elmenni, ugye ezt, ezt viszont elég könnyű belátni. Az, az a bank, amely kb. egyenként 150-200 milliárd forintot fektetett be Magyarországon, és egyébként ennek nagyjából a tízszeresét, meghaladó összegű hiteleket nyújtott Magyarországon. Egyik pillanatban a másikra nem tud elmenni. Félét nem a bankról beszélek, hanem a vezérigazgatóról. Hát a vezérigazgató elmegy, jön egy másik vezérigazgató. Igen, csak hogy akkor az ő bátorsága meg lehet mondván, hogy legfeljebb kirúgják, vagy áthelyezik, vagy átmegy egy másik szektorba. Nem értélne azt a dinamikát, ami egy alkalmazott, meg egy... Én hogy ne érteném, csak én bújtogatom. Nem, nem, nem, de én meg az irányba nem mennék el. Aki, a, aki alkalmazott, az utasításokat hajt végre, még akkor is, ha az illetőt vezérigazgatónak hívják, és eznek a bank... Az anyabank tudja, hogy mi zajlik itt? Hát nyilván valam a, a, a, a, a vezérigazgató meg a többiek tájékoztatása... Túlélésre alatt. játszanak? Vagy mire játszanak? Én azt gondolom, hogy megpróbáljuk a veszteségeiket minimalizálni. És ez a minimalizáló stratégia... Hát azt gondolom, ezt szűni kézen fekvőnek, még akkor is, hogyha utólag ugye kiderült, hogy nem. nem a minimalizáló stratégia az azt jelenti, hogy, hogy közben a politika és a károsultak, deviza, hitelesek, azok közben nyernek. Hát azt gondolom, hogy, hogy nem, nem feltétlenül, ugye, mert közben a piac mozog. Azok a paraméterek, amik, amik ugye a veszteséget minimalizálják, ha azok a paraméterek mozognak, akkor a veszteség össz, teljes összege nőni tud. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon gyorsan változó, nagyon összetett rendszerrel van itt nem dolgunk. A bankok látható, és ahol rövid távú érdekek vannak, hosszú távú érdekek vannak, amiket valahogy össze kell egyeztetni, és ahogy mondtam, a különböző szereplőknek eltérőek az érdekei, már úgy értem akár a bankszektoron belül is. És ha véletlenül mégis megszólalnának valamilyen közös állásponttal, akkor 5 perccel később megkapnák a gazdasági versenyhivataltól, hogy karteleznek. Ez a folyamat, ez valami felé tart, vagy egyáltalán folyamat-e az, amit tapasztalom függetlenül attól, hogy múlik az idő? folyamat, de nem egy irányított folyamat. Tehát az nagyon jó látható, hogy ebben rettenetesen kevés a tudatos elem, rengeteg az improvizáció. <tos> Mi a cél? Hát ugye, ha valaki irányítanának célja lenne. De Nagyobb mérvű a politikai haszonszerzésre vonatkozó cél. Ez egy rossz kérdés önnek, aki nem politikus, mint egyébként a, a károsultaknak a megmentése? Nem, nem, nem. Én azt mondom, hogy ez egy döntően ma már egy döntően politikailag motivált kérdés. Tehát az elsődleges motiváció a politikusok számára, a, a, ahogy mondtam, a, a, a politikai haszonszerzés, a bankszektor megpróbálja lehető legolcsóbban megúszni, Hát az érintettek már a devizadósok pedig nyilván azt remélik, hogy a terheik csökkenni. Én nem fog. vagyok devizaadós, azt kérdezem Öntől, de ez egy szubjektív dolog ennek a jelentősége 10. kettes mondván, ehhez egyébként a hozzáállásomat nem kell, hogy változtassa, De azt kérdezem öntől, és köszönöm, hogy ennyire jól bírta a közbekérdezéseket, a végén még összeszokunk, árulja el nekem már, hogy nekem ez hogyan. nekem ezt kell -e értenem, vagy semmi. hiszen én alapvetően azért hívtam önt fel, hogy ön érti és ha igen, akkor elmagyarázza, már pedig ön azt mutatta, amivel biztos nem akar élni, hogy én nap mint nap megkérdezhetném Öntől, hogy mi a helyzet, mert egyébként napról napra változhat a helyzet abból adódóan, hogy nem a pénzügyi szakmai folyamatok érvényesülnek. Igen, ez a helyzet. Tehát itt uh, csak bólintani vagy egyetérteni tudok, azon van egy folyamat, amit döntöm politikailag motivált, politikailag vezérelt, egy olyan politikai által, amelyiknek az értékrendje soha nem volt előre. Jó, de akkor tegyünk egy pontos veszőt. Én egy devizadós vagyok. Igen. Én most miért rukkoljak? Maradjon ez a kormány, és akkor fejezze be ezt a tevékenységét, vagy menjek ki az utcára csákány nélkül. Mit csinálja? Mondom, ha én devizadós lennék, akkor most, most abban reménykednék, hogy jobb lesz a helyzetem ennek következtében. Tehát ami most történik, ennek következtében jobb lesz a helyzetem. Jó, de hát mondjuk az utcán lévők azt mondják, felcsúti, ha adós vagy ne is fizes. Úgy van, Há, ez, ez nyilván ez egy szélsőséges álláspont, Ö, fizetniük biztosan kell, de ugye ők azt gondolják, mert a maguk szempontjából racionálisan, hogy minél hangosabban és minél többen mondják azt, hogy itt nem kell fizetni, a kormány ezt annál inkább biztatásnak fogja venni arra, hogy olyan megoldást, hogy mondjam, kényszerítsen ki a bankokból, amelyik még nagyobb vállalását jelenti a bankszektor számára. Ez önmagában... Ez mennyiben reális jövő? Hát én szerintem ez most ebbe benne van. Én most nem tippelnék arra nézve, hogy novemberben, mert hát addig az időpontig kaptak a bankok határidőt, nem tippelnék, hogy végül is a megfejtés mi lesz, de az, hogy a devizaadósoknak az az érdeke, hogy a, a, a kormányt abba az irányba tolják, hogy mind nagyobb hogy is mondjam, engedményeket csikarjon ki a bankokból, hát ez nem kérdés. Nekem egyébként, mint devizadósnak, és most hülyeséget kérdezek, de nem lehet másféleképpen, kell-e azt átéreznem, hogy a bankok gyengülésével a nemzetgazdaság is lassabban fog majd fejlődni? Vagy teszek rá, hiszen ha nekem jobb, az elég? Én mondanék egy analógiát, ami talán egy kicsit jobban analógia lesz, mint amit ön mondott öt perccel ezelőtt, a főorvosról meg a betegről. Hajrá! Pételezzük fel, hogy valaki csökkenti a személyövedelmadót Magyarországon 16%-ra, úgy, hogy a, a, a, a lakosság 80%-a nem jár jól, és tételezzük fel, hogy ennek az az eredmény, hogy a gazdaság középtávon <gül> rossz teljesítményt, vagy a lehetségesnél rosszabb teljesítményt nyújt. Mit fog mondani? Örülni kell, hogy az ön személyövedelme adója csökkent, vagy bánkodni, hogy az ország kilátásai középtávon romlanak. Értem, hát ezt egyénenként döntik el az emberek, a kérdés is erre vonatkozott. Az ember azt fogja hogy mondani, hát ami az én zsebemben van, az az én zsebemben van, az ország meg amit akar. Ön azt mondja, hogy ön nem a pszichológusa a bankároknak, bennem van egy ilyen hajlam, de ezt ön korábban is tudta, igyekeztem önnel ezügyben kézzel bánni, nem akartam a pszichátrelen lenni. Ugyanakkor számomra nagyon fontos az, hogy mértékadó emberek, mértékadó emberekként tudjanak viselkedni, függetlenül attól, hogy valaki lehet egy pénzügyi szakember, miközben szívesen nézést a nem egy Etvas. Mindabban, ami itt ma Magyarországon zajlik, nekem. Én nem vagyok én. Nem ön, hanem, hogy nem egy Etvas, mondom. De nem, egy de nem, az nem. nem De most nem örülök, hanem azt mondom, hogy abban a folyamatban, amit tapasztalunk, abban ma könnyebb egyébként pénzügyi szakembernek lenni, mint etvasznak maradni. Okay. Megértettem. E és azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként hogy éli azt meg, amikor egyébként az ön számára közelebbi ismerősök, mint nekem, mert egyébként mondjuk a, a sok az egyébként, tehát törölve e a bankszövetségből a jól ismerte őket, mert én azért nagyon rosszul éltem azt meg, amikor e mondjuk. Csányi Sándor arra tett utalás, hogy a kopánycsoport vezetői közül kinek milyen devizahitele van, vagy hánynak milyen devizahitele van, miközben az ott ülő hölgy erre egyáltalán nem kérdezett rá, mert valószínűleg hatott rá, hogy egy ilyen híres ember beszélt vele, miközben ez az én szememben egy nonsens a banki titoktartásnak a les van. Uh, hát az, az, azt kell mondanom, hogy ha nem tett, én, én, én szerintem Csányi úr, amely védelmezni, ha nem hiszem, hogy rászorulna a védelmezésemre, ő pontosan elment addig a határig, ameddig el lehet menni. De egy fontos uh, uh, mozzanatra hívta fel a figyelmet, hogy a, a, az érdekeltek, uh, hogy mondjam, uh, itt a saját zsebükről beszélnek nem feltétlenül a devizadósokról, mint olyanokról. És én szerintem egy ilyen kiélezett vitában, ahol a bankokat ilyen éles vádak érik, ehhez a Csányi úrnak joga van. Utolsó kérdés. Én már folytattam beszélgetést a Nemzeti Kávéház előtt zsidóként arról, hogy én mit ártottam az országnak, vagy nem ártottam. Ön mint hajdan volt bankár, mennyire érez félelmet, vagy mennyire közlekedik biztonságban az utcán, amikor a Nimroz szövetség, a kopány szövetség, vagy bárki más, tehát bármikor belekerülhet egy olyan autós tüntetésbe, ahol azt mondják, hogy az a felcsúti, menjünk utána. Hát ugye most anélkül, hogy... Hogy, hogy itt-em én, én a saját helyzetemet vagy a személyemet bármilyen formában előtérbe akarnám állítani, de hát ez valamennyire megtörténik. Tehát azért itt ezekben az elmúlt hetekben történt üntetésekben az én posta sem maradt ki, amit nem pontosan... Hogy a ez Hát, majd mondjam, hogy kicsit elcsodálkozom, kicsit nem örülök neki, de azért egyelőre álmatlan éjszakát nem okoz. Nagyon szépen, köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól elviselt engem. Aha, uh -huh. viszont hallásra. Viszont hallásra. Pétert hallottak. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.